Оператор проголошує свою волю, засміявся він. Такі переваги цього високого становища. Мене ти не спитав, уперто повторила вона, не доторкуючись ні до чого. Питаю при всіх. Не знаю, що тобі відповісти. Відприййська лиха, це й буде твоя відповідь. Чи не замало? для мене досить. Він вівся, мов юний, закоханий. Євпраксія не мала ніякого досвіду із закоханими. Вона поглянула на Журину, на ця северіана, ті ж дали вирішення від неї самої. Тоді знайшла серед кнехтів кирпу і пізнала його попервах, бо був у германських обладунках, який схудлий, аж світився, вимучений, Однак бадьорий, як завжди. Кирпа блиснув їй здалеку своїми веселими зубами, вона й далі дивилася на нього, дивуючись його несподіваній появі після зникнення і у тому дивному строю. Вона мовби забула про слова імператора, які змінювали все її життя. Їй, конче, треба було перемовитися зі своїм безтурботним воєводою. І в праксіє мовби зворухнулася, ніби хотіла підвестися, покинути імператора в таку урочисту хвилину і підійти до Кирпи. Але Кирпа, видно, теж відчув той порух. Миттю скочив на ноги, підбіг з того боку столу, став навпроти імператора її в праксії, став боком, наставляючи коси плече своє чи то на Генріха, чи то на Заубуша, який сидів коло Адельгейди. Тоді так само невиразно тицну рукою Знову ж таки, чи то імператора, чи в Заубуша, чи в Адельгейду, сказав голосно, — Княжна, тебе хотіли обмовити. Рука його впала туди, де мав бути меч, але меча в кирпи не було, ніякої зброї. — Невдячний, — гукнув через стіл Генріх, — ти свідок, що я не повірив. Я назвав Праксед... «Імператрицею!» не сходив з місця. Тепер він показав на заубуша, і всі те побачили. «Євпраксі, цей чоловік зводив на тебе наклип при імператорові. А цей чоловік, показав Генріх на Кирпу, відкинув. Я повірив йому і... Вірю!» Тихо промовила «Євпраксі». Вже, мов би, була імператрицею, повнилася силою влади, готова була до Велінь. Спасибі, Кирпо, іди. Воєвода пішов на своє місце, і Євпраксія піднесла Келих, глянула поверх нього своїми великими очима на Генріха, надпила. Той одним ковтком осушив свій «Шпільмани, шальке, рюде». Барони ревли на радощах, грали лютні, співано вояцьких пісень. Отці кожен по-своєму пробували затягнути псалми, але їх перекривали сороміцькі приїспівки. Учта набирала розмаху. Пси під столами гризлися за кістки, слуги в кутках ждали недоїдків, гикання, плямкання... Рицарі важко відвалювалися від столів ситі й п'яні, тоді знов хапалися за нові потрави. Генріх пиві кричав, як хлопчисько, а Дельгейда, тяжко ненавидячи, може, не так за ту наругу, яку вчинив над нею багато років тому, як за неувагу, що виказував згодом, недвозначно тулилася до барона, підставляючи йому пишний свій бік. Лише Йовпраксія сиділа як свята, неторкана і неприступна, над усім брудом, гідотою, крикнєвою. І Заубуш нестерпів плюнув сто тисяч свиней. Бачили, чи київська. київська? Адельгейда змучила. Могла стати спільницею Заубуша, аби той забажав. Могла тримати сторони імператора, що було б цілком природно, барон теж не пробував більше зачіпати абатиси. Цю спільницю не хотів купувати ніякою ціною. Занадто вже зужита. До того ще й відзначається курячим розумом, бо це вона натурчала імператорові про Руську княжну і тепер не змога передбачити подальший хід подій. Справді. Заубуш ніяк не міг передбачити того, що сталося майже відразу після його презирливих слів. Євпраксія нахилилася до Генріха і показала, що хоче говорити, але гамір їй заважає. «Ти вхо!» – вдарив імператор рукою по столу. І все втихло, так ніби не було тут ні п'яних, ні одурілих, ні безпутних. Навіть пси під столами стихли, прислухаючись. Я хочу звернутися до тебе, імператоре, почала їв праксія, і до всіх твоїх рицарів, які тут присутні, знаю звичаї твоєї землі, пам'ятаю звичаї Русі. Вони не різняться в тій справі, про яку йти ми мова. Що то за звичаї? Коли хтось пускає наклеп і виявляється його брехливість, «То суд рицарський вирокує на Клепникові залізти під стіл або лаву і відгавкати свою обмову. Найвищі особистості не можуть уникнути такого вироку, бо честь рицаря над усе імператор підвівся. Очі йому шалено зблискували, щоб утишити дрожж у руках. Міцно вхопився ними за коштовне наголів'я меча». Дивився на заубуша, мовчки, словісно, гнітюче. Барон став підводитися. Не вимовлено було ніким його ім'я.